Arribem a les 5 de la tarda. El poeta Josep Pedrals és el vent Sonat i cada setmana analitza una frase que li ha sonat malament i ell suggereix com arreglar-la, com reconstruir-la. Exactament. Bona tarda. Com Bona, tarda. Bona tarda. Molt bé. Què has bé. aquesta setmana? Mira, aquesta setmana continuo bevent de les fonts del meu barri i us explicaré eh, bueno, tot bé d'un personatge que tenim al barri, que és un tio que no para d'explicar anècdotes, sempre explica històries fabuloses. Tothom se l'escolta en Badalit, però ningú no se l'acaba de creure mai. I l'altre dia ens narrava que, suposadament, una història... Bé, bueno, una història que li havia passat al seu cunyat, que es veu que havia llogat una caseta a la muntanya, un bungalow d'aquells, en ple hivern, tot bufó, una cosa de postal, no? la, la, la cabaneta coberta de neu, i que un cap de setmana, quan ja portava unes setmanes en anti, eh, va començar el desglàs i va anar descobrint que al vell mig del jardí havia alguna cosa. Hi havia un mort. Correct. Què havia passat exactament? No ho sé, ja us ho explicaré si un cas al final de la secció, però em quedarem la frase, sobretot, o sigui, analitzarem la frase que va dir el tio, que va dir... El gel es va derretir i va encontrar un fiambre. <ríe> anem, anem a pas. A, a, a, a veure, aquesta frase està plegada de barbarismes. Gel és gel, derretir és fondre, encontrar és trobar i fiambre... És cadàver. Amb el qual cosa, eh, la frase en català correcta seria: "El gel es va fondre i va trobar un cadàver". Uh -huh. També podríem dir: "Gràcies a la fosa del desglaç, va trobar el subjecte d'un traspàs". Bueno. O també: "Sota la neu de l'hivern, hom dormia el son etern". O: "Quan pel desgel tot es mulla, apareix una despulla. O encara més amb les floracions vernals sorgiren restes mortals. <laughs> Premi Nobel. Sí. Bé, això seria si l'home el que hagués dit fos fos més o menys el, el que se'n podria desprendre, però anem, anem un moment al gra. El, el tio aquí fa dues frases, Una, el subjecte d'una de les quals és el cunyat, o sigui, és el ja les va derretir i van contra un fiambre, o si sigui, el que van contra un fiambre és el, és el, el cunyat. cunyat. Però si agafem la frase per la cara i ens pensem que el subjecte continua sent el mateix, o sigui, el gel es va derritir i el gel va encontrar un fiambre, podríem tenir en compte que <coughs> encontrar en realitat en català existeix, o sigui, és trobar una persona un que, o, o cosa que es mou una un altra que li surta el pas, o sigui, és una topada, mm -hmm. és un, un xoc, no? Per sí. tant, si tenim en compte això i tenim en compte que fiambre Bé, en, en fi és un fria hambre, és la sí. carn aquella freda, però en realitat en català fi hambre es podria entendre com un hambre fi, no? O si sigui, fi, d'una pureza extrema, d'excel·lent qualitat, molt, molt, i hambre, que és la resina fòssil de diverses coníferes utilitzada per a la fabricació d'objectes d'ornamentació. O sigui que la frase ens quedaria el gel es va fondre i va topar amb un fòssil d'excel·lent qualitat, mm -hmm. que és el principi de Parc Juràssi. I, tant, i tant. Que no fos això. Exacte. O també el gel es va fondre i va col·lidir amb una resina petrificada amb cor extrema. Per que això és el principi de l'erosió. Uh -huh. eh? Això, clar, tenint en compte que fi i ambra fossin aquestes coses. Però, escolta, fi també vol dir allò a què és destinada o en vista de què és feta una cosa. O sigui, el fi eh, justifica els mitjans, sí, sí, sí, sí. I l'ambra, també, a part de ser l'objecte, és el color que, que, que té aquest objecte. O sigui, és un color grugós com la mel. Per tant, el gel es va fondre i va trobar un final grugós. Mm, mm, raó, Això, clar, és el cicle no. de l'aigua complet. És el principi d'alguna cosa. <sindir -se> és allò de l'aguita amarilla. Sabeu la cançó dels toreros muertos? Però bé, eh, també eh, hauríem d'analitzar la primera part de la frase i no quedar-nos només amb el final, perquè gel, en castellà, és, és fel. És un, com... Com, sí, sí. <sindir -se> com tu, sí, com la vilis, no? Mm, Aquell líquid clar, groguent, guia margant. Bruce Willis. Bruce Willis. Bé, bueno, tot el que és una secreció. Per tant, si analitzem la primera part de la frase seria... La secreció de les cèl·lules hepàtiques es va fondre... I tenim una segona part que és... I va trobar un final grugós. <ríe> també, però també la fel també és el, el, el dolor amarg, no? I derretir es pot... En català seria derretir, o sigui, anar de Retir. El Clar, Retir no, no. és un apartament del món, del tracte amb la gent, de les amistats. No? O sigui, el dolor es va aïllar i va a descobrir un fòssil d'excel·lent qualitat. Molt bé, doncs per, exemple. per exemple, anem al poema. Sí, anem al poema. Quanta tonteria, eh? oi? No, no, no, no, perdona, alta cultura, això. Diu... I si el fi del poema és fer-nos intrigant aquella cosa estranya o aquell fet mediocre? Potser només destaca o acosta amb un binocle banalitats ocultes, presències inquietants. Potser és com els arúspecs que d'uns ocells volant són capaços d'extreure'n una lectura d'octa i expliquen amb tres traços el futur que s'acosta segons l'ordre amb què formen uns aneguets migrant. El poeta fa això, però amb més elegància. Llegeix el vent dels arbres i el marro del cafè. Escull i selecciona dona i treu importància i llança els mots com cartes a sobre del tapet. Aboca vells poetes amb art de nigromància i escampa una proposta com un acte de fer. Brava! Avui només hi havia dues paraules que no entenia. Arúspecs? Arúspecs, jo ho he escrit sense H, però també s'escriu en BAC, sí. és, és els, els que vaticinaven el futur mirant les entranyes dels animals morts. Oh. I nigromància? Nigromància és uh, intentar escoltar els morts, les veus dels morts. Gràcies, Pedràs. Sí, sí, sí, sí, Bona sí. tarda, adeu glòria. Sí,